Egunon lagunok zoekin zeigarrena mailako liam leire eta eneko. Gaur, hortu eian Euskal Jaios batuko dugu, eta horrez egatik ekintza batzuk egingo ditugu. Ozo hando pasatuko dugu? Azteko, txirriñak joko duenean, otxartaga parkera iango gara, eta han gelan erindako ormairudia eskagiko dugu. Ezaztu zelo zabara eramatea. Kero, ezzen horrean bilduko gara, eta ordenan eseriko gara. Ore eskuntzati kasita 6. mailara jo. Parkean landutako abestia abestuko dugu. Entzun, hau da gura bestia animatzen saretea besten animo. ke unosoa Euskaraz Euskaraz Euskaraz Euskaraz Kontua kontatzeko Osentzatzeko o pasatzeko Esta, beno bajarraituko dugu gurri irratxa joarekin. Parkean abestu ondoren antolatutako ekintxak aziko dira. Posgarren eta seigarren mailakoak artile eta talo eta egingo dugu parkean bertan. Ze gozo eta gainera ez gara mugitu behar. Irugarren eta laugarren mailakoak Irugarren eta laugarren mailakoak okera joango dira teleipuigna izeneko txontzongiluak ikustera. Lehengo eta bigarren mailakoak frontoian kaleka kalika txiki gisko izango dute. Ze ondo está, tan chanibiliko dira eta orezkontsakoa. Laza, sailian aiek ere ondo pasatuko dute, gorbearetora joango dira. Tren gaitokia izeneko ikuzkizunaz gozatzera. Abestuko dugu, dantsatuko dugu, oso ondo pasatuko dugu. Eta arai musikarekin utziko saituztegu. Gero parkean entzungo ditu zuen abestiak entzungo dituzue. Ondo pasa.